Bona tarda, amics del racó del llibre. Bé, doncs, com cada setmana eh, ens teniu aquí, encara que aquesta setmana doncs, ens falten Pep, que tenia uns afers familiars importants i no ha pogut ser-hi, cosa que li sap molt de greu, eh, doncs tornem a estar aquí per fer doncs, un altre programa. Un programa doncs que s'emet des de Ràdio 284, eh, diàl 105.8 d'FM d'Hostal Ric. Avui tenim una entrevista, com ja vam comentat la setmana passada. Ella és l'Alicia Ventura Gais. Bona tarda, Alicia. Bona tarda, Rosa. Espero que et trobis a gust aquí entre bé, nosaltres. Comenta, sí. Ella ha escrit el llibre doncs, lluny de la ciutat, eh? un, un llibre doncs, que ens parla de, tant de la ciutat com una mica de la paiesia, no? sí. a partir dels de, de primers anys del segle XX. Sí, el primer terç. Bé, però primer doncs us llegiré una mica, com fan cada setmana, eh, la, la biografia, perquè la coneixeu més o menys una mica de doncs, tot lo el que ella ha anat fent, i la sinopsi del llibre, perquè quan parlem del llibre tingueu una mica d'idea de, de què parlem. Bé, doncs, ella és l'Alice Ventura Geis, nascuda a Barcelona en el si d'una família descendència gironina. L'Alice Ventura Geis és escriptora, rapsòdia i traductora. Escriu narrativa des de fa anys. Lluny de la ciutat és la seva primera novel·la publicada. És membre del Centre Català del Pen Club Internacional i ha estat guardonada amb el Premi d'Honor Especial per un fragment de Lluny de la Ciutat al juny del 2007 i pel Premi d'Honor per un fragment de l'obra a Vierna el juny de 2008, amb dos otorgats pel Capitol Nobiliari eh, dels Homes del Paratge del Principat de Catalunya. La seva carrera professional, sempre lligada al món de les lletres, l'ha d'actuar com a rapsó en diversos recitals d'autors clàssics I ha, i, i ha realitzat a l'Ateneu Barcelonès la lectura fragmentada del llibre El retorn d'Ugruger de l'escriptora Assumpció Canta Cant l'Ocella com, com a traductora ha realitzat la traducció de diversos gèneres per als mitjans audiovisuals en aquest sentit ha traduït sèries de dibuixos animals com la família Robinson Ander Takayos Tres gossos mosqueters, La petita Polon, Les aventures d'en Pepero, Xopi i la princesa i a meses per TV2. Sèries d'humor com la nordamericana Archie, El vividor, a la tercera bala vençuda, també a meses per TV2. Pel, pel·lícules com Genesis 2, a meses per TV3, Constança, Genaustia en Manhattan i Rosentland i els documents, el riu i la màgia del dofí a per TV2, entre altres. Bé, ara posarem una mica de música per diferenciar una mica i us llegiré una mica la sinopsi del llibre i llavors ja començarem doncs, amb l'entrevista amb l'Alícia. Bé, doncs aquí va la sinopsi de Lluny de la ciutat. Diu, vagi Empordà, 1913. De l'autarquia al consum de l'Iran. Si s'hagués de posar un títol al, pas, al passat segle XX, ben segur que seria aquest. Però com va començar tot això? Alicia Ventura, genys, es transporta, amb una cladrevidència i capacitat narrativa extraordinàries, un cent gairebé al centó dels camps acabats de segar mentre es llegeix cómodament des de la seva butaca. A un temps d'inicis de grans canvis, el pilar d'una nova societat, un ambient rural abocador, una època suculenta on, com diu l'autora, els personatges hagueren de suportar tot el pes d'una industrialització emergent, uns nous valors difícils d'assolir, perquè realment les circumstàncies els superaven. A través de la infantesa d'en Pep i la lluita soterrada de la seva mare, la neta, un personatge que amaga un secret inconfessable i d'una profunditat psicològica inapartida a primer cop d'ull. Anem descobrint tot aquest magma rural, un calidoscopi de personatges i trames amb intrigues, crims i passions, en un context polític i social que va determinar no només el futur de Catalunya, sinó també la nostra realitat actual. Bé, jo, la meva primera pregunta és com va ser que decidissis escriure 100 sí, llibres sí. bé, eh, vull dir, les motivacions per les quals volem escriure eh, són, la veritat, és que són diverses, vull dir, moltíssimes vull dir, he sentit totes les versions i crec que cadascú té les pròpies, no? Eh, però tu... Eh... sí, jo particularment, eh, vull dir jo vull dir, me sentia molt lligada bueno, jo tinc res en Gironines em sentia molt lligada a l'Empordà em fascinava, o sigui, realment ja de petita, potser ja volia aquest lluny de la ciutat, que és el títol del llibre, no?, o sigui, recordo que quan venia aquí a Girona, a la plaça, hi vivien els autobusos per anar, per desplaçar-se cap, cap als pobles, doncs jo ja estava, oh, quina llum que hi ha aquí, quina llum, no?, ja de petita deia la diferència de Barcelona, que era una Barcelona de la postguerra, bueno, postguerra tardana, però bueno, els anys 50 o algo, i, i sempre em va fascinar, vull dir, i després el món rural, i em semblava tot maquíssim, no? I llavors, quan tornava a Barcelona i arribava amb el poble nou i parava la parada, deia, ai mama, ja som a casa. I és que el poble nou, eh, clar, ja es veia una mica, encara que era net i tot, però hi havia com una mica aquella cosa, aquella capa, aquella foscor, diguéssim, no? I aquesta llum empordanesa ja em va captivant de molt petita, de molt petita i la manera de viure, també, i, i el terrenau obert de la gent i amables, i... i jo crec que un, els nens petits, eh, que també, evidentment, en parla el llibre, es fascina, no?, L -l -l la vida natural, no? Vull dir... Es, o sigui, es, el nen necessita agafar-se les coses naturals, i clar, mi jo veia, no sé, veia els camps, i veia, i, i veia, no sé, el carro, i, i el cavall, i, i crec que també ve d'això. Però, oi, una, Però amb amb una amb lluny, Sí, però pot haver moltíssimes més raons, eh? vull dir, allò que diuen que vols comunicar amb els altres, de fet, volem donar també, perquè quan després d'aquests llibres despassat moments que, bueno, que, bueno de, pràcticament esgotadament, eh? uns esgotaments, vull dir, costa molt, i després que també hi havia coses que no sabíem nosaltres, la gent que vam néixer l'any 50 no sabíem res, i jo crec que va més enllà, o sigui, és una fascinació primer de tot per un món d'aquí, de, de, de Catalunya de fet és un amor a la terra però també també és una, una, unes ganes de, de, de compartir i de, de voler comunicar i de voler dir eh, que és maco, mireu, llegiu no sé, també aquesta necessitat certament ho no és eh? sí. uh, la introducció que si Déu vol, doncs, si vol llegirem al final del programa sí, que sí, l'Alici sí. ens la llegirà sí. Uh, a mi m'assembla, eh? podríem dir que és una mica de denúncia no? a, a, la, a la societat actual sí, sí, senyora sí, Perquè, sí, Rosa, clar. sí, sí és una denúncia sí. uh, uh, al principi aquest, aquest, aquest llibre que l'he relaborat per cert, sempre acostumo dir la veritat doncs l'he relaborat set o vuit vegades al principi només eh, era una mica un llibre de només 100 fulls que parlava de, de la fascinació d'un nen que estava a casa seva no? que estava a l'Empordà Uh, després uh, no, després vaig voler ampliar i llavors doncs em, em vaig adonar perfectament de, de, de, de que de realment és que havia una generació que encara tenim persones d'aquesta generació que es mereixien com un homenatge i jo vaig fer que gran esforç i em vaig adonar doncs, que era com posar entre cometes si realment tota aquella migració del, del camp a la ciutat si realment no ha sigut assagerat Sí que hem tingut l'estat de benestar que devem a tota aquesta gent que es va sacrificar, perquè, evidentment, aquesta gent nascuda, com tots sabem, al principi del 20, són els que després van passar la guerra civil i, bueno, tot el que sabem, la postguerra i tot això. I, i en fi, crec que sí, que realment és, vol ser un homenatge, sí, també potser moltes coses, el que deies que és molt... aquest llibre, eh, expliquem una mica més també, sí, sí. el primer capítol sí, així, sí, parla sí, sí. de la Barcelona del 1913, sí, sí, no? de la revolució sí. industrial, exactament, una mica de la burguesia exactament, parla exactament, també de exactament. O sigui, de política i d'artística, sí, sí, sí. no? O sigui, de cultural, no? Sí, Vull dir, sí política i cultural. cultural. Una mica expliques una mica la Barcelona d'aquella sí, època. Sí, sí, sí. Llavors sí. Ja, eh, ja canvia totalment el, el llibre. Sí, sí, sí. sí que hi ha una introducció a cada capítol sí. sobre el que està passant en aquells moments a Barcelona, sí. no? de cada moment. De, de, I llavors hi ha la gran diferència, sí, sí. no? Sí, contrast, de, exactament. Aquest eh? contrast que de petita i veia i he volgut transmetre, no? O sigui, això és el que tu has volgut transmetre. volgut transmetre amb totes les llibres que ha de consulta que he hagut de llegir bueno, en fi, tots els estudiosos això de, diuen que el principi de la industrialització ja com sabem no és el principi del 20 que és més enrere però deien que les condicions a les fàbriques era pitjor que el camp fins i tot al principi del XX, tot i que la mensualització és del XVIII, però fins i tot llavors encara... Era, o sigui, llavors a mi m'ha agradat fer aquest contrast, no? A Barcelona eh, hi havia aquella, aquella, bueno, aquelles fàbries, aquella fredor que entento, i llavors anem al camp, i sí que també era una precarietat, però era una precarietat diferent, no? I era una autarquia, sí, però també ho era una autarquia a Barcelona, però entre els mitjans naturals, en canvi... Eh, Penso que com Rousseau deia, que Rousseau, que l'espectacle de la natura consola de tot, no? I, i també Rousseau va dir, quan va veure la l'industrialització al segle XVIII, i va escriure al seu pare, li diu, mira pare, prefereixo una llibertat fosca a un esclavatge brillant. Suposo que ja era perquè veia que venia una industrialització que ens faria també esclaus, diguéssim, no? Que de fet és una mica és el que ha passat. És eh? Que, que, que ens... és realment... El, el, el, sí, eh, bueno, que som esclaus del consumisme. No, i del consumisme de, eh? i tal. Que sí que l'estat de comunitat està aconseguit, evidentment, però també som esclaus d'això. Sí, tant, sí, i tant. Sí, sí, sí. I tant. Eh, parlem una mica dels personatges sí, que sí, sí. els personatges és una mica tot sí. molt diferents uns dels altres no? Molt, no? Sí, perquè sí, en sí. per exemple molt, sí, Elucia, no molt sí. honrat no? sí, sí, sí, però eh, sí, sí. fins extrems no? perquè bueno, extrem, no explicarem eh, massa eh, res no, no, però, no, però, eh, perquè s'ha de llegir el llibre llegir, no? sí, sí. però sí que és veritat però en canvi no has decidit no, sí, evidentment, no, no, no, no, no. no, no, no. Sí, és a dir, l'has fet, um, això... Sí sí, sí, sí, sí, sí, això és... Bueno, suposo que havia sí. de tot, no?, també, però en aquest cas... Ah, sí, tu, sí clar, sí, clar, motiu... de caràcter n'hi ha molts. Però aquest senyor era així, era un senyor al ell ja li semblava que l'Hort Gastepler ja, ja era suficient, ell ja s'esforçava molt, en canvi... Bé, bueno, després parlarem de l'altra senyora, de la senyora, no? Sí, tot bé. En ella era molt diferent, sí. sí, sí no és, pots parlar-ho, eh? No, no, sí. Sí, la, la neta és moltes sí. ganes de millorar, no? Sí, ella era una senyora d'arrels Alemanyes, i llavors, no per això, evidentment, que també nosaltres som emprenedors i tal però ella volia sempre endavant, no?, aquesta cosa, no?, i a mi fa gràcia perquè després ha hagut de la Merkel que, que de nosaltres no sé què, veniu tots aquí, no sé què, i dic, mira, coincideix amb, amb això, no?, que la, sí, la neta era molt i ell també, vull dir, ell també era molt, molt conservador i una mica radical i en part també, però, però, en fons, molt diferents tots dos, però molt diferents. Però el, el pitjor de la neta és que, est, eh, eh, o sigui havia d'estar sumisa a lo que deia Sí, la patriarca el... d'aquest, eh? no, eh? no? Que podia això era molt, no. una cosa, de no. sort que això està superat. No. No, bueno, no sé si del tot. No, no, sé, exacte, eh? no sé si del tot, exacte, eh? Eh? Exactament, exactament. Però perquè, clar, ell, ella eh? sí, sí, sí, sí. com que diguem un zero a l'esquerra, gairebé. Un a l'esquerra, i com s'atreveja Rosa? Com s'atreveix. Sí, sí, sí. Eh, que no faràs pas no, eh? no, dic, perquè, totes, sinó, no, no perquè si diria massa coses, sí, coses no, sí, no diries, però, eh, sí, sí, sí. després ella també ja, al final ja se sí, descobreix doncs, sí, sí, el neguit que veureu sí, sí. que té oh, durant oh, tota, oh. Tota la, tot el oh, llibre sí, no? jo aquelles aquell escenes que vaig plorar sí. Sí, la veritat és jo mateixa quan l'escrivia si sí, sí. sí, és que hi ha trossos durs perquè sí, per, un, per una persona sí, sí, sí. Eh, ve d'estar tan... o oh, sigui, no sé res, no sé i bé. això és ben veritat que han de passat tot, o sigui el sí, sí, dir... que havia passat aquesta senyora eh, i també amb el problema del sí, pare sí. Oh, sí. vull dir que la vida no, no. tampoc l'ha ajudat massa no? no, no, no, no. llavors eh, aquesta gent tenen tres fills 4 eh, fills sí, sí, sí, sí, sí. no mentida, 4 fills bueno, sí, eh, no, tenen l'Adrià, que sí, és l'Areu Pep, que és el Federic el Fadriel el fadister, fadis, sí, eh? això el Fadister que vol dir eh? sí. <laughs> què dius? ostres no? i llavors hi ha la, la, noia, sí, la noia la la, la, carneta, grana, la Carmeta sí, sí. i després hi ha el noi, el el noi el, el, el que neix al final eh? que l'Adrià és l'hereu sí. vale, però sí. és un hereu una mica eh? no, no, sí, no l'interessa no, si sí, no? ni vol ni dol Sí, i llavors a vegades passava, no? Només, mira, perquè ja estava instituït, Exacte. el primer era l'hereu, però aquí queda ben, ben, ben palès, eh, Rosa? Eh? Sí, sí. Que potser l'Àtga era més més, més... més intel·ligent, més... Interès, més interès, sí. sí, tenia més interès. Disposat, eh? Més interès, Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. I llavors hi ha un personatge, en Camil, ah, sí. que ah, sí. jo aquí m'he quedat una mica... Eh, però això ja parlarem fora de micros, eh? no, no sí. ho descobrint res. Que és el cosí de la neta, que és un home d'Eclésia, sí, és un, sí, un, sí. un capellà, no? Sí, sí, sí. Que, sí que... Un poeta. I un poeta, sí. sí I que ella elles hi sí. sent, li fa molt costat, no? Vull dir... Sí, hi ha un moment, bueno, la meva filla, la meva filla gran, diu, mama, és quan vaig plorar. O sigui, hi ha un moment que quan rep la carta, és que, sí. la meva nena que només té 30 anys, bueno, la gran, la 30 i menys, Uh, diu és que he plorat, diu, no dic di claia, di que s'es que passa que quan un se assassí en aquestes circumstàncies tan sol, estàs com sol, si reps que algú et dona conor, et trobes molt millor sí, i jo sí, vaig, vol, sí. vaig voler que ella se sent, que, que la net se sentís bé que tingués algú, algú. No? Que, és com, que, que és com... perquè de ser la germana sí, sí. és una mica... Ui, la germana eh? és una terribèrica sí, ella, eh? sí, sí el tros de la festa major també és un tros, eh, aquell tros molt bo, eh, aquell tros, vull dir... <laughs> Sí, sí, la veritat. La, és que... És que... la germana cap aquí, me'l heu rostit, me'l heu rostit. Eh? Nens, no, i, i, i, I que treuen el... el, el sí, això es feia, sí, jo, sí, jo me'n recordo, sí, sí, sí, sí, i no sóc pas d'aquesta època, però més endavant sí, això, sí, sí, també per, el, per cada dia, teníem una, un, un tipus de, sí. de plats, no n'hi havia sí. cap d'igual o el que estigui, sí, no, i llavors el dia de la festa major es treia, tot, es treia les les cassetes, les tovalles, sí. el joc de cafè, sí, tot... tot. Això sí que jo me vaig mm -hmm. trobar molt... És cert, sí, és veritat. No sé, com, perquè és que això ho he viscut, eh, vull viscut, dir... sí. Sí. sí. Bé, volia preguntar per què ho has fet en el món rural i no has fet amb unes famílies de la ciutat, però ja, això ja m'ho has no, contestat, ja, no?, que no, tu volies, sí, no, doncs, això, no?, no la... Valiant, sí, sí. La diferència. Un, sí. sí no, o sigui, la diferència que tu... Que si tu sabut veure, Rosa, sí, sí, és així, sí, sí. Uh, de, sobre la migració perquè això surt també sí, a, amb sí, altres llibres, sí, no, sí, i fins si no, sí, no sé si has sí. llegit per la tardera. Sí, la humanitat de la Maria Barbara, eh? sí, Al final és sí, sí. dramàtic, la conec, total, que no? no, no, conec aquella i ens coneixem, sí? Sí, ah, molt sí, bé. Sí, sí. m'agrada molt també aquell. Sí. Uh, tu què en penses d' d'aquest tipus de migració? Mm perquè clar, hi hem pobles, van quedar davuit, en aquella època, sí, sí, que deia, hem no? això de la industrialització, tots cap a, bueno, la ciutat serà, ben, meravellós, o sigui, no? és... ja, Anirem no sé què i realment s'ha va a de patir moltíssim perquè Mira, jo eh, fent la recerca vaig entendre després les mobilitzacions obreres de l'any 20, del, del Noi del Sucre que també surt sí, i sí, bueno, com, com, com a titular com de, de diari de el que deies de cada sí, títol sí, d'emissari sí. i comprem aquelles mobilitzacions no? perquè clar, les, les condicions de les fàbriques eren pèssimes i, i bueno, no hi havia cap cosa, insalubritat i no hi havia la cosa sanitària i no hi havia res, tot i que hi havia la CNT però encara no funcionava massa Uh, I clar on tenc que va després va desencadenar bueno, després va haver la dictatura que sempre passa normalment. El primer de Ribera, i després, bueno, després ja acaba el 29, el llibre, el primer de que és una anècdota ja que fa molta gràcia i... al final del llibre. Sí, l'anècdota de la vaca, molt bona, eh? Molt, sí, la sí, vaca, molt, de la vaca, de vaca, i, des... i, de... Sí. i després el noi també, que al sí. tren, i també es troba a la Guàrdia Secreta, allà, sí. bueno, això no ho vull explicar tot. No, sí, no? sí va no, que millor no, no? que no. I després, bueno, ja sabem el que va venir la guerra, no? Bueno, la república, després no, la sí, sí, jo bueno. no, clar, va sí, perquè la migració... Clar, si hi ha condicions on vas, doncs, esclar, doncs, evidentment tothom té dret i només faltaria. Però, clar, si no hi havia masses condicions, la gent va ser llançada a la ciutat i per això jo poso un dubte aquell llibre si realment eh, es va fer bé això, eh? No, perquè, eh, perquè eh, esclar, aquí eh, també hi molt va molta sí, Aquí també va venir doncs, molta sí, gent sí, de la part de sí, sí, del cordal eh, aquí tant, es va començar a formar les totes i les barracas, tot, tot, sí. tot aquell barri de barracas, no ha no tenia... no fet tan, bueno, fa, no ha fet tant que i no sé què. Si diu que aquí, aquí el començament l'any 13, precisament on comença el llibre la proba que la platja que, nens que els nens cols i dona peix, que eh? sí, bueno, sí. diu que ja hi havia unes barraques, que diu les rates, un nen petit dormint, diu que se'ns imagjaven el bueno, al peu del nen, per favor, l'any 130013, eh? no estem parlant de no, no, de és molt gros això, Hi ha hgut un canvi que, que, que jo mateixa quan feia la recerca i tal, cosa que aquests nens que acabem l'escola que no sabíem res i i dipteu meu dic, però quin canvi he ha hagut? i, i avui un cafè en l'autobús i segurament que hi haurà un senyor segut que ha passat aquella revolució industrial, ha passat aquelles fàbriques i, i, i els gent de fer un homenatge, que si s'ho totes aquestes persones, no? Sí, perquè de molt, fet era molt precari. Era, la... era molt i molt precari tot, tot, tot i el que van arribar, i tot, i eren molt idealistes i, i bueno, va desencadenar el que em va desencadenar i, bueno, aquests nens que migraven que, que realment es sentien molt a casa, no?, diguéssim... Uh, Clara, contrasta ara, no? que tots volen marxar i tal, però ens hem de fer la situació de llavors però hi ha una frase que mm. a mi m'ha fet rumiar sí, molt sí, també, sí. que dius, com parles d'aquell nen sí, que està sí. esperant aquest, el, el que està a la fàbrica de pells no? que, sí, nom, ah, sí, al principi, al nom, principi eh? sí, sí, sí, sí, això és al principi sí, també, sí, no? sí, sí. i que et diu és que ell està aquí però té un germà sí, sí, sí. llavors eh, a mi sí. això sí. Sí. Adot, sí. però m'ha dotat ara també una Arne, mica, ara també, rosa, amb la migració que tenim ara, si sí, sí, és sí, el mateix sí, cas el mateix, el mateix, vull dir, hi ha sí, vegades sí, sí, jo sí, sé, parlem que sí, dèiem, sí, oh, de sí. la migració, però, no, no, no, però és qual, que al no. món, sí, sí. les, les d'això migratòries ja no, han sigut sí. Sempre, sí. sempre, sempre sempre, sempre. Clar, I jo no crec que això no, ho puguem no, encara que no. No. vulguin fer coses vull dir, això ho no, puguin tallar, perquè les persones quan tenen manca de Sí. o sigui de, de, de necessitats necessitats tot, sí. fan el que sigui no que sí, dir, no? perquè més aquest país nostre també durant un també va ser, eh, també van averigrar cap a Cuba, tots exacte, els indianos exacte, exacte, que van venir, que n'hi ha que sí, n'hi que no sí, però, eh, vull dir es van enriquir, però sí, sí, sí. I llavors vam fer tot, bueno, que si al principi també surt a la introducció bueno, sí, és tot sí, això, sí, és la sí, introducció, sí, no? Sí, de, de Barcelona, llavors el que com. sí eh, vull dir, en el llibre eh, sí que eh, trobem, no? doncs, tot això que has dit tu el batre, tot el, tot el sí, gran sí, sí, sí, tot això a tu t'ha costat molt buscar informació sí. vull dir, ha sigut una recerca no, el, molt molt, molt, molt exhaustiva el batre concretament no perquè jo era molt petita tenia, crec que tenia 4 anys i jo encara me'n recordo d'aquells homes que batien a l'era que portaven un mocador de butxaca que els tapava la cara que anaven en ennegrits, que estiraven per galletades per sobre que aquelles berenars, jo encara recordo allò, aquella una mica, allò, o sigui, encara els anys 50 o alguna cosa, encara la gent batia d'aquesta manera rudimentària i, i recordo. Però bueno, hi ha moltes dades aquestes de Barcelona polítiques que jo no sabia. Clar, és que hi ha molta no sabia, no, no, no I llavors, uh, vull dir, el poble, és jo d'entrada havia relacionat amb Torre de Montgrí, que després ja no. Sí, sí, és una mica és per allà, no? Ai, estem bravant, no? Sí, sí, és per allà. allà. Sí, M'ha donat a mi aquesta sí, sensació sí, sobre els aros. per allà. És, per allà. El... Ai, és que hi ha trossos molt... tan sí, bonics, sí. vull dir, si en trobareu sí, trossos... Sí, sí, sí, tot el riu... Quan descobreixen nens, el, el mar... El mar pot... de perquè buscar. estaven allà tocant, eh? A tocar, eh? tocar que, a vull tocar... Vull dir que era una, una pena, no? Sí, vull dir que... sí, no coneixien... No, no. Clar, el, el llibre és això, no? Vull dir, ensenya una mica, doncs, el, totes les mancances de sí, sí, sí, la vida sí, sí. rural ca ca caiguer i lozuquera i lozuquera. I, sí, sí. I després I els també els interiors de, dels, I dels personatges, de tot el que sentien interiorment. Metre metre viu entrar entre els personatges duna manera molt molt aprofundida, sí, molt. I que, molt. que I passa això, no? Vas que... la escena d'aquell, aquella ja saps, doncs és clar, llavors no sé què, quan exacte al final doncs també vaig florar no? final perquè és molt emotiu també. I en fi, Vull dir, clar, entres molt, et poses molt a la pell, no? Així, bueno, jo m'he intentat posar molt a la pell per poder-ho reflectir a través de la, de la paraula i de l'escrit i, en fi, perquè a mi, no sé, el que em deia el Mercè Rodoreda, no?, la gran Mercè Rodoreda, no? i deia, és que, clar, si a mi no, no, no m'emociona una posta de sol no, no, no ho sé d'escriure en un paper, no? Clar. Llavors, és clar, és intentar, doncs, sí, entrar molt a dintre i llavors perquè ho vols més. També hi ha un personatge que, sí, sí. que és el mestre, no? Ah, Però en, sí, el mestre, vull dir, és un personatge que sí, en, en, en Pep, sí, doncs sí. el l'ajuda molt, no? L'ajuda molt, sí. uh, Com a referent, li dóna molta força aquell mestre amb el nen aquell, eh? Per anar a endavant, jo crec que li dóna molta força i li dóna un sentit a la vida i, vull dir, va ser molt important. A uh, m'han dit que tots els nens del gran mestre Rocamora, absolutament tots, van donar estudis als seus fills tots o sigui que... que això abans era impensable que passés o sigui, eh, aquí hi ha personatges reals? sí, de, de tot aquí, aquí hi ha de tot o sigui, està com... sí, i en sí. Rocamora és un personatge el, el, el senyor José Rocamora és un, un mestre un mestre de la república un mestre de, de Ferrer i Guàrdia segurament de l'escola moderna famosa i la senyora, aquella escena tan emotiva de quan ella obre la porta etcètera, i troba la senyora allà mig morta, ja saps, ella també ho era. Que van agafar els trastets a la setmana tràgica i se van anar al món rural perquè la setmana tràgica també els haguessin matat igual que en van matar a Ferrer i Guàrdia haguessin matat a ella, i llavors ella és quan se'n va. La neta, com que tenia aquesta intuïció innata tot i que no tenia una base, clar, d'estudis moltíssims tot i que el seu pare també, però ella entreveia que aquella senyora era sàvia, que deien abans, perquè a l'altre era és un sàvi, és un sàvi, deien, no? Sí, sí, perquè... Sí, I l'ajuda sí. sempre, i també ajuda l'altra noia benestant, bueno Sí, a tot un... Si sí, no, no es pot explicar no, no, no. Sí, perquè, clar, que el llibre explica una mica tot. No? Sí, Sí, doncs galeria, els, casa sí, els casaments que, que sí, sí, sí. es feien sí, sí, sí, perquè, sí. bueno, casaments per mort sí. tampoc n'hi havia sí. masses, oh, sí. no? Vull dir, eh? sí. també I les greus doncs, sí. que va tenir que, eh? que pot tenir, sí. eh? en aquest cas sí, sí. també aquest és, explico una personal, mica no, sí. allò de la dida, no? que les senyores no criaven els no, fills no? No, això no, també és no, no, una cosa no, no, no. Que, que jo ja ho havia llegit altres vegades no? que no, no, no que sí, sí. Per, eh, la feina sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, la feien els altres vull dir, sí, la senyora sí, sí, mai sí, sí, com... eh, el portava ni si sí. lo millor si estava tres mesos 4, sí, o 4 o més o més eh, sí, sí. que... i no cobraven, almenys la neta crec que no cobraven la meva viu ho havia fet de tida i em sí, sembla sí. que no cobraven, menys, tampoc penso que tampoc sí, sí, jo tenia una àvia que era molt peculiar sí, sí, en aquella època molt avançada sí i va fer de dida i jo diria que, que, no, no, que no cobrava no, no. i llavors també no, una veus... cosa que veus jo això no, no, no ho sabia que llegint és el que he dit que amplies molt els coneixements no? eh, l'udar, eh, o sigui, del, com en dius vos el... espere't com m'ho apuntat aquí perquè jo sóc molt així o sigui, que Pep, no?, que era el fadri estern, no, dius, sí, sí dic bé? Sí, el fadri estern, Que vol dir que aquell, sí, no, sí. d'entrada sí. ja no es queda al no, mas. No, no, no, no, no, eh? Uh, sí, exacte, això és un tema també molt, molt punyent. Molt punyent, molt perquè, molt, perquè hi ha inclús el mot, el mot aquest, el, està completament, venia de la ciga, fadri en guió extern, antigament. Sí, sí, Però ja havíem fora fet junts, ja. ja fora, ja és fredistern, tot, tot mm -hmm. junts, no, diguéssim? I, i, clar, i, i això és posar-li com una etiqueta a la, a la criatura aquella que, que ja sense voler notava doncs que allà no, no, no que no, que, que havia de marxar, que... I vull dir, clar, i això, fins a quin punt condiciona em veu o malament, no? Ha de ser... Ha de ser. De ser duríssim, no? Sí, per... sí, és com si ara, que tant ens sembla que tots volen marxar, però, per exemple, una senyora tingui un net de jovenet i que li diguin no, no, no, és que has de marxar, has de marxar a Austràlia. Perquè, clar, llavors, l'Empordà i Barcelona era quasi com ara que em marxéssim... Sí, sí, sí. I llavors, esclar, és duríssim, no? Un nen jovenet, que a més era un nen poc desenvolupat en el sentit físic, era primet, era estava molt amb la seva mare, estimava molt casa seva, no? Això em recordo una mica la pel·lícula famosa d'Ete, que s'enyalava amb el dit mi casa, no? Sí. sí, no, hi ha, hi ha, hi ha escenes i hi han trossos molt durs, hi ha trossos molt tendres, no?, també, sí. no?, molt tendres, sí. però sí que hi han trossos molt, Molten, molt durs, si sí, eh? sí, sí, sí, sí, te posa dins els personatges, no?, perquè... Sí, llavors les noies sí que sí. ja no tenien massa problema perquè ja no. la casaven i ja se'n anava fer de mestressa en una altra casa no? perquè sí, era, sí. això funcionava així eh? sí, Vull, sí, realment, realment dir, era sí. un funcionament que si tu pares de pensar dius, ostres jo amb el que, amb el que sí. està passant ara penso que això no? Que, no, que no hem, no hem no. avançat no, no, no. Sembla que hem avançat, no, però, però realment en el fons mm. potser no, no no hem avançat no, tant, no? No, no, perquè si no, no, no vull no, dir, totes aquestes dones que és exacte. És perquè O sigui, els homes volen que que sí, fagin o el que sí. els diguin a veure, perquè a la que van volen anar per la seva que sí, ni han sí, que no sí. no, ho, no ho suporten, encara no? I això no està encara bé, penso, eh, algradament, però no. Ehm, què penses tu de la societat de, de, de l'època del llibre i de l'actual? Què hi ha... em quedaria? Sí, no? Algo així. Sí. Mm, mira, tot té pros i contras oi? Com sabem. Bueno, això Però... ho dic, tot té sí. coses bones. Que, que, I que... Coses volent, dole... Sí, coses dolentes. No sé per què sempre ens tirem als extrems. O sigui, sí. o precarietat, o un benestar, entre cometes, condicionat pel consum i consum del que no haurien de consumir ningú. Eh? O sigui, ens en anem d'un costat a l'altre. Llavors, aquest sentit de l'equilibri, que ja deien els grecs, no? eh, per què, per què? No, no, no, no sabem? Aquest entre mig, no? O sigui, val, ni... ni ni, ni, ni, ni ara de que per exemple vas per Barcelona i quasi a vegades últimament el més passat o l'altre no podies respirar i llavors diuen per la tele que el grau de no sé què de Teodos, ni per exemple llavors que clar la gent pues, també no, no podia quasi menjar com, com hi ha alguna família d'aquí del llibre que tampoc no podien ni menjar no? que anaven a fer de llevadores que diu de, perquè, perquè els donessin una mica de pa no? o que posaven el pa a la finestra que fos sec perquè els seus fills no en menjessin tant vull dir clar ni un, aquell, aquell de la Roseta no? sí doncs clar ni, ni, ni d'un cantó, ni, ni no sé, un, aquest sentit de l'equilibri, que ja ha qui podria dir quin és el sentit de l'equilibri, doncs és veritat, doncs cadascú ha de, ha de trobar el seu sentit de l'equilibri, no?, i llavors, esclar, ni llavors, ni ara, vull dir, un terme mig, Però no? Una mica de cada... Una sí, mica agafar de... una mica les parts, més o menys... O sigui, que ara poguéssim menjar una, una tomata bona, que costa molt trobar una tomata bona, menys a Barcelona. Sí, costa, costa, sí, fins i sí, aquí, eh? L'altre dia sí, dic, vull com menjar una tomata bona, com les que menjo allà, bueno, allà a l'Empordà. I, I em va costar dos euros... És que no pot ser això, vull dir, esclar... I tampoc queda tan bona, tampoc que no, queda, no, no, es, no es troba. No, no es troba. O que hi ha llit tan bona, que hi havia un, un, aquell tel tan bo, o, o sigui entre mig, vull dir, ni, ni, ni, ni no, una llet no, ara, que té gust conservant conservar, ni, ni el tel no sé ara com com hi ha això del tel, poden anar a l'Empordà eh? no, no, no, com ni l'Empordà no, no, perquè clar, abans deixaven de, deixaven bedre la llet de ara, la vaca, no? Sí, i, sí, i directe, no, sé, no? aquell i... començament dels 60 que ja la gent encara, encara se respirava bé els rius de, per tot, aquí, de tot aquests rius d'aquí mm. eh, encara s'hi podia, podia banyar exacte, l'any 60 encara s'hi podia eh? el meu germà va néixer l'any 60 jo era una nena molt petita i encara havia el barquer que travessaves el riu i encara, o sigui, no sé aquell, ent, no sé, un entremig però sí, que sempre aquí anem a extrems de no? Parlem del Ter Aquell Ter, ter turbol, que, van, no? que els nens van anant amb l'autocar i et van veient cada, cada, cada 5 quilòmetres un poble medieval d'aquells, sí Sí, sí, sí. Que sí. n'hi va parar a Torroella, exactament. Sí, sí, bueno, jo... Que hi havia unes jo, matasses altres. Sí, d'entrada, sí, sí, d'entrada, sí. diu, sí, diu, la muntanya del Castell Palat, i dic, ostres, deu ser Torroella. Però llavors no, perquè no. parla de Torroella i dic, no, no. doncs no, no, però bé, no. són... No. I bueno, llavors em va dir tot això eh, és... Total. Sí, ja l'ha no. sortit, era, sí, és bé, el títol del llibre ja ho sé que és lluny de, és, o sigui que no, no cal, ja ho has explicat molt bé, no? que és això no? lluny de la ciutat per marxar una mica de, de tot aquest món no? perquè de fet és que ens han posat un món de consumisme, de jo, jo també sóc molt contrari a aquestes coses, la veritat. Un extrem sempre Crec que, que si tenim una crisi ara una sí, mica, vull dir, és preocupada sí, tot això. Exacte. Eh? Perquè semblava sí, sí, que tots érem sí, rics. Sí, i jo sóc rodics. Sí, sí. És que dona sí, aquesta dóna aquesta sensació. Dóna aquesta sensació. I eh, el que et volia preguntar. Aquest llibre, eh, tot això que ens expliques una mica és perquè hi ha una, una, colla, una generació des doncs que, que no ha viscut tot això, no, perquè la nostra encara no hem viscut com e com ells, però sí que hem viscut una època, no tan, perquè m'en recordo que sí, de postres menjà sí. no el diumenge, sí, vull dir, vivien unes mancances sí, no tan sí, grosses, sí, sí, tarta, però no potser, hi vivien. Sí, vull dir, però hi ha una generació que això no sap ni el que és, vull no, dir. I no, no, llavors no. una mica no. Uh, és que tu... de hauríem de tornar al micarrera. Sí. I, I tu en sí, aquell llibre sí. és el que t'agradaria agradaria que li mínim, trobéssim sí, una mica, sí. o sigui? com a mínim que comparecessin i veiessin les altres formes de vida i lo que hem arribat, el que hem arribat, uh, i cadascú que, que faci el que i gafi el seu terme mitj que li sembli però que sí, que ha sigut un extrem, perquè les, el, només el desastre ecològic ja ho demostra. Sí, és, ha sigut, ens hem passat terrible. a l'altre costat. Sí, sí, sí, sí és, ha, estat, ha estat terrible. Molt, molt, molt, Una cosa que a principi de segle, no? Els anys 60, l'aigua del terra era neta és sigut hodiem més carretera potser del 70 cap aquí, de l'any de 1970 cap aquí, ha sigut. Bueno, això ha sigut de, des de sí, a, des, sí, de, des de que va morir sí, Franco sí, cap aquí, sí, que... cap aquí, sí, l'any 75 fins cap aquí, sí, sí, sí, sí. més o menys Desastre, sí, ja, jo també estic d'acord, no, que no podem, no. no podem estar com aquests anys, no. però no, no tornarem mai això. Però tampoc, no. No, tampoc, tampoc eh lo no, que fem ara. que fer ara que no, no ser això, eh? que cada dia omples una, una, una sí, bossa sí, d'envasos. això no pot ser això. Dir, jo menjo no, no, no, no. això, coincidim molt, I és un bé, realment és que, que estimem, volem, volem, que la gent es trobi amb coses bé, vull que, fet, és... sí, perquè la generació que veu sí, ho trobarà, almenys, clar, pobres, ho trobarà, ho, no sé com ho trobarà, sí, però molt sí, bé no ho trobarà, no eh? Dir... No, de fer gràndia i que els nens que ja hi deuen ser, fan això del turisme rural, que em sembla molt bé, perquè la gent hi pugui anar i però la gent no està, jo crec no no està cons prou, prou conscienciada. No? conscienciada no? Vull dir... No, no, no, no. no i a ser, a ser diferent. I el costum és... La força del costum... Sí, costa, donaries eh? sí, sí. ara potser un nen un got de llet de l'època de de de aquesta del llibre i no li agradaria potser, una vegada la senyora va dir és demasiado buena va dir una amiga meva li gusta más la otra con, conserva, con conserva". conservantes no? o sigui, que clar, jo també s'entén perquè és el que han conegut no? i la gent... Som uns animals d'acostum, ens acostumem, acostumem molt a tot, no?, sembla. Però, no, sí, però és, és bo també valorar sí, sí. Sí. o donar uns valors sí, sí, sí, sí, perquè evident? això també s'ha perdut. No, no, no pot ser, es no, no no, no, valora, vull no, no, dir, no, no, no, jo abans me'n recordo que et feien un regal pel teu sani, sí, sí, sí, un... i ara sí, és que sí, sí. t'anés, vull dir, sí, sí, sí, sí, sí, ha... sí, sí, sí. ve sí, reix, però un... Clar, tot ja no és molt valora, deger... Ja no es valora, ja no es no es valora tant. Abans el que dèiem, no?, uh, la rulla, no? Aquell nen dona right la volta al poble en la rulla, que també és una scena, líc una escena perquè, bueno, com que jo havia traduït guions és una mica faig com una mica una scena com els guions ah, vale. que, dir, en tres dimensions. Sí, sí, sí. tornat, bueno. I llavors que el nen aquell va donar la volta al, al poble amb la rulla i era feliç ah, amb la rulla, la rulla, trobava un altra persona perlar tal i ara el hi portes totes les, les consoles, tot el que sigui i, i arriba un moment que també no saben amb què jugar i, i potser tenen les lleixes, les tanteries plenes de joguets, no? I més que també hi havia... Sí, sí és una llàstima. No. Que també s'ha perdut això en els pobles, sí, la comunicació sí. entre la veïns. la comunicació. Sí, vull dir, perquè de... en aquest poble tots s'ajuden, sí, sí, no? El sí, dia del sí, batre, sí. allà tothom, bum. Sí, sí, el dia de... Sí, Vull dir, és una comunicació. S'ajudaven jo, en veritat, sí, sí, sí, sí. Jo això, sí, fins i tot, ma mare, sí. ma mare té ara 86 anys, sí. i ho diu. Sí. Diu, sí. hi havia una mort... Sí. Totomsi volcava, ajudar, els diu un treball és igual, vull sí, dir, oh, sí, sí, sí. I totomsi volcava. Ara la vida s'ha sí, no. escursat no, no, i cada, no. eh? sí, sí. sí, és una vida que que la arribarem a una precisament que no potser no saber què dir-hi, però els llibres es poden ajudar, perquè fan companyia clar si llegeixes un llibre estàs vivint altres realitats sembla que et comuniques amb els personatges que hi ha dintre no? I, i evidentment que fan companyia una amiga meva periodista diu és es que un llibre pot salvar la vida, Alicia dic, oi, bueno, Laura, bueno, potser, sí, potser sí, potser sí pot salvar una vida, però eh, que sí, perquè esclar, hi ha aquesta soletat que tots estem sols i, i clar, i, i, i la gent, clar llegir, doncs, ah, oh, mira, passa això, passa allò que et transportes a un altre món no sé què, amb aquest, i evidentment tots les llibres sí, sí, que hi ha, no? No? que n'hi ha moltíssims estan molt interessants i vius molt macos. Un, vius una d'altres vides. Una d'altres vides, eh? eh? I, a més, sí. que te don... I sí. és el que penso, no? Sí. Que te don un, una sí. coneixença de coses. Sí, i també una coneixença. Perquè, esclar, aquí que... hi ha tota una feinada d'investigació sí, sí. i de recerca, no? Vull dir, sí. Sí. buscar dades, buscar... Vull dir, perquè, esclar... A vegades eh... t'has de llegir un, un sol llibre, o has d'anar a un arxiu per un, una... És només una línia. Una frase, ah, per, per una frase que sigui clar. tot no concluent que no hi hagi clar, cap clar, clar. Sí, sí, sí. bé, doncs és un llibre que la veritat jo aconsello o recomano que, que, que el llegiu perquè és un llibre que està molt i molt bé mi m'ha agradat molt sí. la veritat i crec que s'hi pot treure moltes coses positives i coses que que no he sí. conegut. Sí. Jo sí. encara ja dic jo m'he sentit identificada amb això de la Festa Major dels Estovalles i de tot. Sí, per sí. sí. sí, sí, sí. això he sentit molt entresgada perquè sí, sí, sí. jo em vaig a casa encara a veure si ve sí. gent dels sí. aquells de, de, de, de, de quan de de contra encara jo encara sóc de les antigues. Uh -huh. dir... no, jo també m'agrada. Un dia veien unes tassetes que semblaven no, de de els del dia de la festa i vaig entrar i les vaig comprar, les vaig comprar, no? Perquè sí, que fan són aquells que òs marques, hem aquests dibuixets sí, i, sí, de, sí, sí, sí. de molt boniques sí, sí. i la noia bentant que és molt molt frepant to sí sí no? sí sí, sí amb la marina avui sí. És el que dir que, que fan sí, aquests sí, matrimonis que, sí, que, sí, que sí, això jo també vull llegir van amb altres llibres, no sé si, sí, sí, m vaig estar llegint sí, sí. M la nevada del cucut, no sé si tu arribat que és de la Blanca Busquets? que parla. Parla. Estem està, vull també entra en un món rural molt interessant, diferent, no? Per a altres coses, però bé, podès perquè a mi tot això m'agrada, Però crec que no, crec que és un llibre que està molt bé i que va va la pena de llegir-ho. Veritat, jo et Senyor Almaco, que teniu un llibre del 2009? Sí, sí, ara, sí, sí, sí. I bé, ella doncs ha tingut el, la gentilesa de, de, de portar-nos un parell d'exemplars que un, doncs si el voleu llegir el trobareu a, a la biblioteca, doncs el donaré a la Neus perquè si algú té ganes de llegir el tingueu uh -huh. ben a mà i ja en parlem si, si us agrada. Okay. Bé, alguna cosa més abans de llegir-nos el pròleg? No ho has dit? Fas alguna altra coseta que t'hagi quedat... No sé, t'ho pregunta o tu què... No, no sé. jo que sé que no. Ah, del de, de, de, de, de, de, de, de llibre o d'alguna cosa que que volguessis... Quan jo oblidia fer alguna nata però baix que m'hoia sí, sí, sí. me amb una pregunta esculltes no? es sí. a l'altra, no diu. A la dius dis que tens de les comarques de Girona, és eh? sí, el que t'ha influït sí, sí, sí, ja sí, que, sí, que t'ha influït. moltíssim, sigui que has bueno, perquè, és perquè clar és, és... sent de Barcelona, no? I que, perquè parla de Girona, sí, no, sí, eh? eh? sí, sí, sí. d'una Girona que tampoc sí, sí, sí, coneixem nosaltres sí, massa, no? Perquè sí. hi parla doncs, també de sí, de l'hispano sí, sí, sí, que m'ha fe... m'ha fe... que que per aquí, Aquesta companyia Sí, ah, dir, sí sí, sí, que és, sí encara, no sé, és una sí, companyia de, sí, sí, sí, de fa un piló d'anys vull dir que encara sí, sí, és un transport amb autocar que ens recorre per aquí, sí, per la banda d'Ozó vull dir, sí sí, sí, sí vull dir, i l'ofrepan dels llibres d'això, no? que en Pep sí. que pot ser, no, que tingui sort, perquè sí que hi ha una idea mm. no, I fins i tot podies fins fer un altre llibre i seguir una mica, no, les, mm. les aventures d'en Pep, no, o la vida d'en Pep perquè, sí, sí que Pep, Sí, pot tenir un... Sí, sí, en Pep és una persona que... Sí, que pot tirar endavant. Que té... Que té les persones, com moltíssims, representatiu, com moltíssimes persones, que jo admiro, que, que després, clar, van haver de, de, de passar doncs, bueno, tot, la Guerra Civil i... No, i una mica, o sigui, sí, cas... era jugador de futbol. Ah, sí, jo també, eh, llibre, jugava, molt, jugava, ben, jugava sí. molt bé. O I sigui, en ben, Pep és sí. fan, eh, o sigui, és un, personatge de No, el Pep és real també. És real. O sigui, no, que ja ha... No, però el Pep, sí. El Pep sí. Ah. sí. el Pep, sí. El Pep sí. Bueno, però hi ha altres que, que diries que però bueno, o sigui lo que deia que una mica, no, que aquella siguin, senyora que salva la neta que, ímils, no? eh, que, que és, sembla, aquella senyora sí. que salva la neta que, que està al llit, que ja sort que va, perquè si no de desnutrició, Veus? Veus? Veus? eh? Aquella senyora senyores inventats. Aquesta és inventada. Bueno, que persona. podia existir no? perquè... ha de ser verosímil eh, no? sí, i ho és sí. Perquè... Sí. hi havia gent gent que pertanyia a l'escola moderna que bueno, el, abans de la guerra hi havia tots aquells mestres que, de la república que moltes noies ara han fet estudis sobre això que tenien una manera d'ensenyar que ja es mostra també aquí, molt didàctica, molt amena. Sí, diu que aquella sí. época era, era fantàstica. Era fantàstica. Sí, sí. sí dir, si haguéssim pogut anar continuant... Sí. I aquell poema que també els... Sí. Aquell és, bueno, una cosa. I llavors, clar, aquelles senyores que agafaven i estaven ficats en política, però a i Guàrdia també va passar el que va passar, doncs sí que hi havia gent que havien emigrat perquè... Bueno, havia gent que havien marxat, clar que sí, els pobles, perquè i sí, en aquest haver... cas havien marxat i, però i una d'aquelles potètiques persones jo he recreat el personatge de la, de la Sabriana, sí, Sabriana sí, sí, sí. però a, després de la guerra sí que és veritat que també aquests mestres sí, sí. els van sí. fer anar en sí. amb un ambient sí. rural com separar-los sí. per sí. no? sí, sí. perquè sí, això també ho heu també. jo com a càstig però en aquest sí. cas ells ho feien per sí, evitar, sí, sí, evitar, sí, sí. evitar sí. repressaris però realment el que feien és la idea que és de la aquesta, de formar a la persona i amb petites pinzellades el que intento jo aquí reflectir no sé si ho suposo que sí, doncs, diguis, sí. sí gràcies doncs, doncs és que, que dessin, aquells nens havia de formació Arriba, hi ha un moment que els dos es barallen no? un nen d'una manera un altre nen ja altra i llavors hi havia aquella, aquelles paraules aquell toc, aquella manera que feia el mestre Rocamora per formar, perquè veiessin que vull dir, que havien de, de tenir hem de ser una persona que s'havien de comportar bé la prova està aquell poema que precisament és una prova una mica moralista però jo crec que no que és, molt, que és el rió que discurrem estiosament i tal i que qual, que llavors és clar era en castellà, perquè era de l'any 23 al 29 que hi havia la dictadura de la Prima de Primera una cosa que tampoc ho entenien no, massa, no? No, no, no ells tampoc dir... no ho entenien, diu, mira goita, diu, ara has entret el lletrer-ho en català i ens l'han posat en, en castellà, castellà, què és sí, això? És clar, no, no ho I ho no ho entenien però Vivien també sí, una, altra, sí, un una altra realitat també vivien sí. una altra, sí, exactament Era diferent, eh? Era molt i molt diferent Vull dir, viure fora, jo Sí, sí, sí, sí, sí. jo, ho veig, jo ho veig això que expliques sí, tu aquí sí, sí. Eh, amb, amb, amb la guerra no? meus pares van viure la guerra Mira, jo tenia una amiga molt amiga que era molt gran de dels meus pares. Sí. i ella va viure la guerra a Andalusia era una senyora que, castellana i els meus pares la van viure aquí I expliquen, tan diferent, tan diferent la mateixa guerra tan diferent perquè ella va haver de marxar els meus pares no es van haver de, no, no van haver de moure vull dir, molt diferent vull dir que dius, és la mateixa guerra és yeah. eh? sí, sí, sí, sí, sí. la van viure ja. més per sobre, sí, sí, sí, per sobre i aquesta senyora la va viure yeah. molt, intensament molt intensament, perquè van veure deixar la casa dues o tres vegades, yeah. un bombardeig, yeah. vols dir, yeah. Yeah. Diferent, diferent. molt diferent, però això yeah. et di que està molt bé veure els diferents punts de vista. Aquí també fitsetin, eh, que ja, ho saps, que la, la industrialització tampoc ells sabien fins a quin punt a les fàbriques ho passarien malament aquells nens. No ho sabien. Ben bé. Uh, o sigui, uh, sabien que s'hi anaven sí, allà o no sé què, no sé quantos, però no sabien que ho passarien tan malament, tan malament. No, i crec que també amb petites pinzellades però també queda reflectit no? perquè clau la seguretat sí, la sí. seguretat, ni higiena no, no, res de res, res diu però... que la gent, havia algú que sota el taulell algú que dormia allà sota sobre d'una manta, inclús hi havia gent una cosa espantosa no? Llavors, esclar, aquells nens, clar, molt bé, sabien el seu món que era fantàstic, no? el seu món així rural i tal, amb les mancances i no, però, bueno, anaven, però clar no sabien el que es trobarien, sí, era una cosa bueno, fortíssima, hi ha aquella escena dels afrets d'en Pep que llavors ell ja és més grandet i ja es dona compte que hauria a marxar llavors, clar allà eh, es reflecteix ben bé de que ha de fer eh, no sé, d'agafar forces ell mateix que se sortir ell mateix, no diguéssim? I suposo que això s'hi va trobar doncs, cents i mil de persones i, i no només de Catalunya, d'en Múrcia i tota la gent que va fer la, la famosíssima exposició del 29, que acaba el llibre, no? i hi havia sigut per gent que havia vingut també emigrada de... i llavors per això van créixer els barris de També perquè van posar clar tot de serveis per la gent que havia vingut no? els barris de Barcelona sí, sí, sí, sí. Bé, penso que hem donat una, una bona, sí, no?, sí, sí. perquè veieu que el llibre està molt bé, Ara, no?, sí, i perquè us animeu, doncs, a, a llegir-lo. Ara, sobretot, ens posarà re, tres, tres segons de música que puguem veure una mica per... refer-nos una mica, no?, perquè, Déu-n'hi-do, que eh, hem parlat una estoneta, sí, no? Exacte. I, doncs, l'Alícia la, ens llegirà, doncs, la introducció perquè veieu una mica de, sí. de què va el llibre, eh? Sí, sí. I Bé, doncs, ara, doncs, l'Alicia, la, eh, que ella, doncs, és una mica la, també una part de, de feina, una part d'escriure, no?, també llegeix sí. i, i recita, no?, sí. més o menys, sí. no?, sí. doncs, mira, li demanem, avui que no hi ha en Pep, la farem treballar amb ella, eh?, ah. a veure, doncs, si ens vol llegir aquesta petita introducció, res, no és gaire, no, no veus, no, no. és petita, però crec que és molt interessant. Gràcies. Doncs, quan vulguis. Va, introducció. Certament, són les circumstàncies que ens condicionen. Així ja ens ho explicava la gran escriptor, segons la seva teoria. El jo ineludible sempre s'objecta a les nostres situacions personals però fins a quin punt hi estem superitats? ens som realment conscients? tal vegada no podem ser tan lliures com creiem perquè els filaments circumstancials ens mouen com si fóssim unes simples marionetes obligades a decantar-nos per tant el fet de viure es basa en anar redreçant el nostre destí? Si fos realment així, sabem on arriba l'abast de la nostra responsabilitat? Segons la meva humil opinió, aquest és un tema, si més no, complicadíssim a l'hora de jutjar el comportament de les persones Com sabem, els factors ambientals són determinants L'entorn social i polític també fan el seu paper per a definir actituds i tendències. Tots potser estarien completament d'acord que és en el sí de la pròpia família on es cou el brou determinant de la nostra manera de ser. Els personatges d'aquesta novel·la han de suportar tot el pes d'una industrialització emergent. Les renúncies foren dàstriques uns canvis en la mateixa essència, uns nous valors difícils d'assolir perquè realment les circumstàncies els superaven. Recentment es va fer en ressò d'una memòria històrica, posar a l'abast de tothom la vida d'una generació obsessional. Aquests, els nascuts a les primaries del segle XX, han pogut experimentar la finalització d'un segle i l'encentament d'un nou mil·lení amb el desenvolupament més espectacular que ha viscut la història de la humanitat d'ençà les civilitzacions conegudes. Ells han estat els veritables protagonistes dels avenços aconseguits, un nou concepte de vida que ha manat a l'estat del benestar. Tanmateix, foren víctimes d'una industrialització depredadora. Persones que emigraren cap a les ciutats cridats per la revolució del vapor. Els canvis que s'han n'han anat aconseguint al llarg del segle han estat delirants en qualsevol àrea. Economia, comunicacions, sanitat, habitatge, treball, costums, etc. Però a quin preu? Ho sabem en tot el seu abast? Només com a pinzellada som conscients del que hagueren de patir els homes, dones i nens i nenes de la tan discutida revolució industrial a primer món? Tal vegada tots ens sembla lluny. No, extremadament lluny, quan distesos comentem Ah, eren altres temps! Potser caldria reflexionar sols un instant i mirar al nostre voltant. Quan cedim el seient a una persona gran, estem respirant el mateix aire d'un d'aquells treballadors que ho donaren tot, aquells que segurament emigraren de casa seva per passar penúries, fred, malnutrició, una injusta guerra civil i renunciar a la seva joventut per la llibertat. Tal vegada hauríem de qüestionar-nos si la nostra societat consumista és un miratge que caldrà modificar. Com es pot assimilar que passem pel costat de persones que disqueren una autarquia de mínims sota la claror d'un llum d'oli i ara experimentin els avenços més espectaculars? Al llarg del segle XX hem passat de l'autarquia al consum de l'Iran. És això viable en l'àmbit social, econòmic, antropològic, i principalment ecològic no deu interessar un plantejament més d'acord amb les veritables necessitats físiques i psíquiques de la condició humana. Ens veurem forçats a reequilibrar l'estil de vida occidental? L'economia serà ben segur el factor determinant quan canviar el sistema sigui l'element crematístic més important. Som a l'era del consum fins a la moll de l'os de l'os, perdó fins i tot el sabor del moll era més saborós als anys 60 en qualsevol element de vida actual fa estralls la dalla devastadora ens caldarà una reestructuració de valors, apreciar valorar estimar forces de vida més frugals més senzillesa trobar satisfacció en les petites coses, fomentar l'atenció en l'essència de la cultura, l'art i la natura. Podrem guanyar les nostres circumstàncies actuals? Ja s'estan prenent mesures per contrarrestar l'efecte devastador del sistema. Realment és com si la natura ens passés factura per les destrosses ambientals. On arribarà l'home en el seu afany d'ambició? També s'acompliran ara els cicles vitals de vida o, en expressió empordanesa, caurem pel pedregal? Bé, aquestes preguntes no pretenen passar d'una simple nota a l'hora d'encetar un treball. Quedi pels experts els estudis que es fan sobre aquests temes. Una vegada vaig llegir unes frases de l'escriptor i filòsof del segle XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Es tractava d'unes cartes adreçades al seu pare, unes sentències molt representatives de la intuïció i preocupació del gran filòsof davant els primers signes de la industrialització europea. Deia més o menys així, «L'espectacle de la natura consola de tot». I l'altra frase era, «Prefereixo una llibertat fosca a un esclavatge brillant». Era realment una premonició? Finalment, acabaria rendint un sincer homenatge d'admiració i respecte en agraïment a tots els treballadors i treballadores anònims de la revolució industrial occident quan a principis del segle XXI ja ens n'acompanyen molt pocs i no es poden adreçar a nosaltres emperant aquella veu extraordinària d'una bonomia excepcional tal vegada podríem assegurar que nosaltres, els seus fills, els seus nets i les generacions futures, tenim un veu-te. Bé, esperem que us hagi agradat doncs, la introducció del llibre de Lluny de la ciutat de l'Alícia Ventureguéis. Eh, que avui s'ha comentat aquí doncs, en el programa El racó del llibre, que s'emet des de Ràdio 284, diàl 105.8 d'Hostalric. Aquesta entrevista la podeu trobar doncs, al blog El racó del llibre i també o sigui, la, podeu, la podeu escoltar allà i la podeu baixar. O sigui que també es pot baixar per escoltar-la quan, quan vulgueu. Bé. Vols dir alguna altra coseta? o ja donem per acabat, què et sembla no estic molt agraïda estic molt agraïda. Sí. nos fem el, o sigui aquest programa. La idea és doncs donar a conèixer una mica doncs, a, bé, a, a, a tot el que hi ha dins el món de la cultura més que tot llibres, no? perquè nosaltres el que fem és sí. coses de llibres. No? Molt bé, molt bé. Bé, doncs espero que hat'hagis trobat a gust entre nosaltres molt, molt i moltes gràcies també per venir. I radiogens del doncs, fill de la setmana que ve, esperem que tingueu un cap de setmana, un bon cap de setmana. Adéu, xiao.